Oh, Bigarren mediku iritzia eskatuz jende asko inguratu oiden erietxe batera jo behartu gorein, donostiako onkologiko orain zuzen ere Eta donostiako onkologikoan, ba, bigarren iritzi doan gaixoak hartzen dituen mediku berak hartu gaitu gore Jesus Mari karrera jaunak Jesus Mari Carrera, egunon Iritzi bilari gara gore, bigarren iritzi mediku bilasko jozen aldu, zuen gana baiko taquilla goberatu ikusten da e, beti santarolaria dirizi adin e, biliat ze hori baina azken urteotan asko igo da nik esanuke hasi kasikasi ja gaur, ba, gaur egun egunean eguneropat egun egun egun egun egun kasu emaitzatu dela e. eta garbi esaten aldute horrela datu zela beraien historiala besapian dutela etortzen aldira horixe ba, esnez bai aldiz aurratik eskatzen diegu ez eh, atikan benorbi bi mota daude, da eta atikan eh, aipatuta eh, internet edo emailen bidez bialtzatutenak hor arazo bato izaten dira E informazio zehatzik ez dute bialtzen eta gauza neiko ba murrutza benda ordu eskatzen dugu genealian bai fases e, alba dute edo ideazita edo, edo, bialtzeko e, informazio guztia eta baina alba dute dokumentazio gehienare ekartzeko radiografia, diarra, eskanerrak eta, eta ordu oidara astertzen da eta gaurrekin egiten da beste orientazio bat eta imil bidez eta Internet bidez jende askok, joten aldu zuen gana? Ba, jotzen du bai, desente gaina jotzen dute bat ez zerte bai, gaina eguam da desente bialtzen dute, hori pixkat emurriztu gein behar izan dugu, zatikar, hemen no bait da bets ori neiko zalana utzi zuten bizkatara eh, oniar susentzeko eta ikusi zuten ba hori lehendetsaren dela bezala askotan eh, datu zehaz gehiegirik ezutela bihortzen eh adibidez ba ezagut bat minizi eta eta zer egin behar da claro hori esbalimazu aztertzen, eta ikusi sistema dotako miniziia sembatiaño zabaldu badagon eta zea okeradiera ba eh, ondo ondo erantzuteko ba datu gehiago behar dira eh? eta bat agalik al eta gainez hala eskania datu personalizatuak eta orduan ez ba, zure kasuan hau eta beste kaso batian behar da beste beste kontu bat estan eta sembatetan etortzen dira bat bi medikueni ditzeak? Ba, askotan, eh, nire uste tamintzat, zetiken, eh, eh, menbizi munduan gizitzen eh, Gaiz gehienak neiko, bat, tratamentu hau aldutik bintzaten, neiko, esango nuke, protokolizatuta edo neiko estandarizatuta daude. Eta, orduan, e, no, tarteka, tarteka izaten dira, eh, diferentziak, alternatiba desberdinak izaten direlako batzutan. Eh. Baina betire tratamentu azarizara? Gehien bat, eta diagnostikoari buruz behar bat da izango da, lako zalantzarela, menea, diagnostikoetan genealian, diagnostiko, diagnostiko istologikoa balima da, da, biosia bat, edo ya, ja, evakuntza e, e, baten e, ondorio erazela indako analizia balima, ora estan, eko eh zalantzarik izaten, bueno, zalantzak han besteko batzutan izaten da, bueno, guantse dut, que eningo mediku berak, eta gaina azterketa egitezitunak, zalantzak izatzen zituen bere, bere diagnostiko batekin, e, mimizia edo tuberkulosia izan, eta hori izatzen da problemak. izatzen dira, tartekan tartekan, tarteka, baina, diagnostikoan ezan beste. Trazamentu aldetikan, bagixiago, zehatekan, batetikan, trazamentu desberdina dirilako. E, bestalde, e, gaiz baterako izaleike, trazamentu desberdinak egizatia, eta bilagunak egizatia. Adibidez, e, porostartako mimizia mota bati buruz, eginezak ezo, ebakuntza, ez arau eta biago konagizoli dezke eta biagaina emaitza berdintsuak ateratzen dituneak eta orden ba e, ondo ondo zabaldu edo ondo e era kutibetu diegen dira zi hau kera dizko eh? baten aurrean behar bada bi edo hiru aukera desberdinek izan itzkeeran azken finian erabakia gaixoa berak hartu berdu ezta beru utzesa berak hartu berdu kezatikan azken finan, ala soberia da geien baten bia dauka bere problema ta bere, bere gaitza eta bera izan beharko luke eta izan beharko luke eta ez da munduan eta izaten bera e, erabakia edo medikoa, edo familikoa edo fin, medikoa eta familien artean askoetan berak ez ere jakin gabe olande kan, bizi mundu ontan ez da ba, egia gehi-egi esaten ez da esaten gezure esaten danik eh? baina bizka gehi-egia ez da la hondo ez da la beti zabalik esaten eh? oso sorik ez da? interneten e, gerozete indar handiago ariomenda hartzen, hera honetako zerbitzu eskaintzen duen medikut hospitalen merkatu eta anostiak onkolozikoa borren adibidez eukasiren esan diguzun moduan, zei irubiten zeizu? nago ondo irubitzen satika, xe horrek zabaltu jendurako, mintzat, eh pertsona baten aukerak eta eta informazio biltzea, ezta? Nek pentsatutan, eh ignoi e, morriztu edo ateak itxi behar, au, beste aukera horrak beste aukera horrak hasutan bai hartatzen da peskat aukera ikiera garriak die eta orden bez e, beharra da, e, edo ingurukoak peskat nagasture egitea e, izango hori da, hor beste arazo bat sortu ezte. Bai, hori gilda da, satika, ba, ba, ba, ba, ja, e, informazio ikiera garriak da interneten eta problema da informazio zabal hori askotan ezta Ola, oso ego kitua kaso particular batik eta orden bat toketsa tokernik aukatza nei hau iñe zait ez ez zuko ldi aukatza berberda zaiz hori biak besteko zen orden gausak ondo ondo aztertu eta ondo espezifikatu biak kaso bakaitzago eta orden pizkanik hor ana asketa bat sortu leke lan oso no karrera carrera eskerrik asko argibidea engatik eta beste bat arte eta orden